أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قوق وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وکن لد به قومه وهو الحق مكن الله جل جلاله عذابنا بیان کو کہ چرتا زنا پرمانی کے وار مدار پاس نہ ملا عذاب را واستے شی او دلان دی نماز را واستے شی اور دا خانجنګا اور عذاب دې قوم بیا مون نه مناله د کارګرانو هغه تجربه دې قوم بیا مون نه مناله او دې په تکذیب قوم آجله تعالی د امیت دورانه بیانې او نبی عليه الصلاة والسلام الله تعالی ته صلیو و سلم الله تعالی فرمای او ذلبه به قوم او تکذیب او انکار کړی د قرآن نه قوم تار قوم استعفره شو ای پیغمبر دا اللہ تلال ندی قرآن استعف قوم انکار کنه او انکاری دی دا دی دیو جی کلی چینا حق دی ننا و حوال دا قرآن حق دی حقیقت دی, حق دی, حق دی دا اللہ تلال کتاب او بیاتیم دی انکار دا دیو طرف تظوره نشو چی گره دا کتاب حق دیو دی انکار الله تعالی ذرا نما تقویط یاره ورته چې حق یو داګه نه تا انکار وکاو او هغه تاسو نه نبی رسول الله تعالی ورت تسلی ورکړي یاد کی کلوه په اندر لست علیکم بوکیل زپتا سبان وکیل نیم ندمت لږ زپتا موکارم نیم کارساز چې زکار دې زساز نظری مکلم نیم په یو کس کافریږي نظریه مسلمان کا دا سمه طرق باندې د وګورنه اسلام کرا یا د ګونانه نیکه کرا اوستل په دی باندې زمیم مقر شوی ز په دی باندې نو پیغمبر ته تسلیم شو الله تعالی ته وې چې مستابین وله نور دی ورخه کوپر کین نو پتاه هغه مکلم نه جهنم خاص د وګورنه اسلام کرا نو باندې ملګری زمونږه تبلیغ والے ملګری یو کسبسي اونخلي چې هر دې وسنګ راوړي نو ټیکر دوات پیتر پر کار د خوکا اغان نه راضي ده ته دې مکلف نه خبره ته مکلف شي هغه خبره مرز نه او بیان ورته نور د اجتماع هر اړ دي راشي په حق باندې مسلمان دي شیا ته ګنان دي منشي نو ته پاوی باندې وکیل او کارساز نه چې ته د avocat مکمل ساز شي وکیل ورکی کارسازونه او در در وکیل <سؤال> نموراد اغداد چطر در اغد دینی کارساز کی لیکل لین ابا این مستقر او در دی آیات در مطلبون نخوا یو مطلب در آیات بل وکر دبا بهی قوم یو منم آو کو استا قوم با قرآن مطلب دی وکر دبا بهی قوم دامقی جی کم آزابون بیانشون ندر دی آزابون ان استا قوم انکار استا قوم نمانی قوات اللہ قادم دے دا عذاب براوئی دا عذاب براوئی نو دی بیان تکزیف کل وہو الحق او حلان کی دا اللہ تلا دا عذاب او دا اللہ تلا قدرت پا عذاب باندی دا حق تے حقیقت تے دا دین انکام نشکید او طوی یا قیان برا لستو علیکم بیونکی زب تازو مقررنی چی دا عذاب زب تازو باندی روئی عذاب دا اللہ طلاح حق دے رازی با راوستلی دا اللہ طلاح پر از کنی زی راوستن گنی دی, دی مشرکان بلے چی ارہ دا حق دے نو دا عذاب بولین را عذاب راو لگن نو اللہ طلاح جواب ورکی لیکل لی نبعین دا پار دا حریو خبر که اغا خبر دا عذاب دے و قبل خبر دا قیمت دے مستقرن دا غیر دا پارای و الله تعالی پرائم کې دي زپاغي مقربين کې زیراول راولي دی را الله تعالی او دا دې لپاره ټیم مقرره دي چې کله الله او کوم ټیم دی نو هغه ټیم صرف الله تعالی ته معلوم او دمر کار دی پیغمبر دې ته وایي چې هر خبر د برا دا, دا الله تعالی په نېباندي یو وخت مقرره او فاطمه چې راشي نو تاسو و وینه وڅاګنو زړه دې چې بیابا فتح اللہ کی چیست دے معذاب راشی نو تاسو تبا مالو مشی آو ماتبا مالو مشی وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْدُونَ تِي آیَاتِ نا چونکہ سورت مکی سورت تے سورت الانعام دی آیات کے چکا مامسلہ بیانی گی نو دا یو پیر سورت نسا کم تے رشوی دا اور سورت نسا اغم مدنی سورت تے آل تا تقریباً آل تکی آل تکی صورتی نیسار پینزمی سپا رہا ہے اخیری اخیری آیتونی کی تیرشن نمکہ کیم داس خلق وہ چھے نبی علیہ السلام پوری قرآن پوری اللہ تعالیٰ پوری دار اللہ آیتونو پوری بیٹو کی گوئی مکہ کیم داس خلق بیت اللہ صلی اللہ مسجد حرام کے داس خلق موجود چھلی دین پوری بیٹو کی گوئی مدینہ کې اندازې خلق د دې وجه یو آیات مکه چې کوم صورت النساء کې نازل شولې نو هغه مدنی او دغه چې کوم صورت نازل شولې دا صورت انعام مکی دی او مکه کې اندازې خلق نو چې د ګناه په خپل لگے او بیا داسې د ګناه په خپل یخو نا پی آیاتنا چې هغه خلق دا پیلېږي په باطل وله د آیات نوږي آیاتونو په سی کوي استهزاء کوي پدې آیات کې تفسیر صحی دی نیکلې هر مجلس محرمه داهې چې په یو مجلس کې د ګناکار کی قاعده عبادت مجلس دی قاعده زنا دی کډه لا دی کډه داکین پر مشوره کی کډه قتل ته پر کی کډه روزی په پر کی نه اړ یو مجلس اړ یو ټولګي او اړ یو گروپ چې هغه باطل مجلس نه نو د عقیده پر الله تعالی مسلمانانو ته او خبره کوي زګه مسئله دا دا څه پدلا غلط سوسایټی غلط ماحول غلط مجلس دا په انسان باندې اثر انداسکی دا په انسان باندې اثر انداسکی په کوم بهرز لده په زړه باندې لغونت کې بدل نو په دې مرز بدواله دې په لکم شي په دې مرز لور لکم شي ورو ورو دې انسان چې مجلس کې کینی نو چې څنګه دا هغه لړو توري نو دا څه ور سره دد زو توري اسنګ چې غریب غناثه مبتلای نو ذکرنګ دي ورسلم په غناثه مبتلا شي دا زړه کوچ د دې وجنه راځي چې سمې خپل ملګری بدین نه ني ال مرق علی دین خليني نو بیا خپل ملګری دا و چې دماغ ملګری زکه ملګری دا پوشش کوي چې ملګری خپل خزنوت او عادت باندې راو کیو سره چې چې هغه سره ملګری نو چې ټول کلی چرسیان کیو سره پودري ناټول په که یو سڑی پا مجلس کی موز والا مجلسی نو آغا تو موز او که مجلس کی تبلیغ کی گی اغی سر خلق کینی نو آغا خلق چکم کینی او پاسی نو آغا تبلیغ مجلس کی رازیو پا تبلیغ بانده نو بہرحال آیات تی دا مسئلہ ذکر کی گی ادارا ایت اللذین یخو دونا هر کل چتا اوینی آتسان یخو دونا پی آیاتنا چه ا بی آیاتینات فا آیاتی نو زمانگا کی نو فا اعرض عنهم تددین اعراض فا اعرض عنهم تددین سوکا اعراضوکا اعراض تین وائلوار پریدا لازورن در فدی خلقو کی اس پیدا نشتا ددین اعراضوکا دی پریدا واء اللہ تلاب دین عذاب ورکی دی سرمشا ملیگا ترسو کوری اللہ تلاب فرمی حتی یقوضو تی حدیث مغیرهی د دې پرې چې د ځین شي په یو خبره کې علاوه دغه کا باطل خبره قران کوټو کې حدیث پرې د دې خبرونه علاوه دغه ګنا خبرونه علاوه بس داخل شي نبیا تر هغه پرې دې سره مکه نه یارازو پس د دې نه یاراز کول تر دې پرې انسان باندې یې راشي یې راشي وسطا پتہ نه دا عبادت مجلس جوړ نو بیا تا سگه نه یې بارک حدیث ته حدیث په مرادي قران کې الله تعالی څه بیانې په یې انسان لثل شوی نه کپی روان دي تر اوځو پري اينه قران کې پر اوځه کې نه غن انګاريږي او ستار او جبر کرا او دلته کې الله تعالی فرمایي و انما ينسي عنك د چرې را راوالی پتابان دی شیطان نه پنا تا خود بعد ذکر نه تم کنه دی خلق سره او رښتو د یادونه کلتا کلاته یاد راشي خبره ترایا نشي چې الله تعالی حضرت ذات خلقونه من کړل چې کوم خلق کو ګناه باندې راغونډي او قران او حديث پورې ټوکیږي یا نور د خونا مجلس لګي دي نه چې هر کلاته د الله حکم رایا چی بیا د خلق سره مخې نه قوم سره مال قوم مالمین جا قوم زالیمان دے بگناکی یا پشرب کی یا کو نور و نارواو کی اختری نا دا یہ حق و کم راگ قییر ادرباندیر حالا نوتر آگے بوری تکنانگار نی ترچو چیتا تیاد نیران او پتا تیاد راگے نا دا یاد نرست و تبیادی سرمکی او حدیث کم رازی پیانبر لی صلاة و سلام فرمائی ربیان امتی الخطا وان نستیان ومستق زماد امتنا الله تعالی ګنا لري کړه د خدای او دا څنګه د نسيان او هغه چې په دې باندې جبر وشي سب په جبر دی. مثلا توبه کې مکه خو د پرزورې پی د کوم پر کلمه وي په جبر باندې نو د دې الله تعالی کلی دا لري په ایمان ساتي نو حدیث او قران روان دي د دې مسلې لتر نور د حدیث تفصيل نشو کوله خطا لخراګلې روجه کې یې راخیر ته عمر ختمه کړه ختمه مثلا ته روجا دروځه کې یا نام به غالي ته ضرورت نشته چې په زور اندازه کار وکړي غیر غږ کې هغه نه خطا کې کا دلنه نو دې سره ته روجا ماځه خطا سره روجا ما دي دغه روجا ته په خوراک نه کې ترماخامه بدره سي داګه تشبوه یې صحیح نه پکې او دار ولې بدر رمضان مروخه ځان سي نو خ کې روجا شته او یې راکې نو په انسان باندې ا یی دیو جنیش دروجه کنه ما دین و ایم ما ینس من الشیطان و ایم ما ینس الشیطان کچره تابن لراو دی شیطان تدی سره کینی نو پلا تقعد ندی سره بعد ذکر رښت هویا دی مال قوم د عالمین قوم غالي مانشه نو یوه دی والا سرخت چه اغا ګوننګر صحابه دا قیصره لل <سؤال> بیت الله بیت الله کې ګیر چې په قوم شکی کورونه بیت الله کراښو قوم شکی کورونه د کورونه ورو ول الله مشرکان او دا که کې به تاسو کې کولی ادا کړی چې مسلمانانو نو صحابه پریشان شي چې موږ جمعات ته بیت الله دې نو خامخ دې دا خبرې خام خامخ حدیث سره باقی نيځي اگر تک دمو دراوی مجلس وسنه سره دې نو الله تعالی دا ورته حکم نلې کی مطلق نہ ستان هغه ونانل بلکې هغه کسان وما ما علل الذين يتطنون هغه کسان چې ځان د باطل خبرو نه دی دې سره په خبرو کې هغه شرک نه کوي ځان دې ساتي نه نشته په کسانو باندې چې کم تقوا دار من حسابهم له حساب دغه په باطل پرستنه من شيء سیزا یو صلینه د مجلس کې ناشته کوزان ساتي خوبیان دا مجلس حق دا اللہ تعالیٰ اور پسید دا مجلس حق بیاند یو خدا دا چه تا باطل پرستا ہے دا باطل چکمی خبری کی اگئی کی ذان نگڑے ذان نشامل ہے نو ذان تا نصافی خوبیان دا غلطا که ناز تا بدسر پاہی داگی تو سورتون دی ذان کوئی گا ناز تا دو سورتون دا شو یو دا دا چیئی روی ادوین سورت دا شو چه تا اگئی سرا ناز تا نیا ساده کچره ته هغه سره ناش تي یو سردار او دا خیفه دي کفر باندې زړه نه خوشاله نو بیا رضا به کفر کفر د بیا چی علي څنګه په خبره کا تر کیږي په قران او حديث پورې ټوګه کئ کا تر کیږي نو بیا دم کا تر او که دا غنا کر او دا هغه په غنا باندې تور سره زړه خوشاله نو بیا چې له څنګه یو سردار علیت مناصت علی پر افسب باندے د زړه نه خوشاله نه علی فدی گنا او خو پر باندے د زړه نه خوشاله نه نبيان بغیر د عزرتي ناسکی علماء د کلی د هغه سره پر نياسته باندې تقاص کی زک الا اصل وی هغه ته تقویت او زور ملالې نو دی وجنه بیا پس او پتہ هغه لپاره د دې لپاره نه ناسکی چې هغه ته دعوت ورکړي دعوت ورکړي صورت آیات کې بیان شوه ده چې هغه سره ناشته نه ځنه د بچګې ولکه ذکر لعلهم یتقون لیکن ناس ته پتا باندې اګیت نه سیت کوله ولکه لیکن لسیت کول لګیتا لعلهم یتقون دا پردې چې ډکته باطل فرض کړک چې کم کول ته استهزاء د ګناه ترونه مجلس کې یتقون اګیزان نه مجلس نه ول بچګې نو یو ناشته دارا چې ته دینه کړنه چې تبلیغ وته کوي نو دا سورته ممځایې چې هغه ځان بچي ګوره چې آيات ته ورها دې آيات کې یاد الله ذکر ولاذکر لیکن نصیحت کولې خو دې مقصد بیان کلا ان هم يتقون چې دک خلق ځان دک بطل خبره او د ګناه خبره نه ځان بچي دا بیان مقصد دې دا, دا بیان د ترجمه د ټول دا مقصد د چګم خلک ګناه کې مبتلای اګه د ګنا نه بچ او که دا بیان حالت داسي شي چې کله بیان د شریعت مطابق نه یا ترجمه او درس مطابق د شریعت نه نو بیا بدا شکار کیږي اګه سر به خلک د ګنا نه ځان نه بچ کی ورنه نور به خلک به ګناه کې کی مبتلا کیږي او نور نور به ګناځيږي او دا عبینه په فساد تلويږي او خلک به بچ نو زکر بیان الله تلاوی چه بیان پتاک اول شتا گناندارو خلقو کی مجلس کی رگتی ولیکن ذکرہ پتا بانی نسیت ده او نسیت داسی نسیت چې د شریعت مطابقی د شریعت ده انداز مطابقی نو دا اگه پیدا الله تعالی بیانی پیدا دا اگه صلا لعاللہ بیت تقول چکم خلق مجلس کی گناہ کی مبتلا نو دکتا خلق بات نه گناہ نبج نو دا دا نسیت مجلس ت اغه پرکارون دي چې کله ده نسيت پيدان پات جنشي سلور جن مه په بيان ما بيان کړو په دبليو ان چې کله مثلا هغه چې تا ته پاتره چې نسيت ولټه نقصان پای دي په ځای باندې اونڅه کی نقصان کیږي لاغه ځکه په تا باندې لازم نه نسيت او بيان نه د دې لپاره چې پيدا کړی ولټه نقصان کیږي او تا نقصان اګي مالکنا فرمایوالا کہ ذکر یا خدا دے تابنے دا حساب نشتا خو جناسته ننه مجلس حق بادا کہ ولا کہ ذکر لعلهم یفتقون لیکن نصیحت قولی ائتا دپاره د日起 علی دان بچی نو یاد یو بنا شرمنا کول دا هغه ثروت چې کله استاد الله طاقت نشتا کجره لاس طاقت دی بلاست نه منکه دا هغه ثروت چې کله استاد جي به طاقت نشتا کجبه او که دې دې تکدین مشتا نزدکي بیاغت غنن پرکار دي او ددا څحلونه قاصیدن پرکار ایو سره دانی کیو غني مازورن مثلا تو له چې هغه دې مجلس نن کی نو دکټر سلیم مازور به ها دکټر سلیم مازور ایو سلیم مجبور د استغاره دی دنیوی نه پام از کی نوอัล علماء دي کلی د مباح د مجلس ته وېسانو ارز دي نو هغه د او جاین او په شرط دې لو قبرو کې آغای سرائش شریکی گینا او یوش پاگم یا وم قرد داری کہ ہم سرے و سرے اصین آس نا ابو بکر جساس احمد اللہ لیلی پناہ تک خود بار دار دکرا اللہ تلاوی نیچی یاد صورت مکینا قدیم باتل و خبرو کی علم دیو کارم نیدی مکینا ذکر باتل فرس پلی سری پتن لئی دو ام احتبادی کلی بدرین مینکی بشورو شی نا بیا چی ایس غرز دینشتا نسو دنیا نہ غی تنسیت کہ او نو مطلب دا لري چې اغه منکه نعیف ارز دنيشت نو ابوبکر دسات نامتعلی دی کلی په دغه صورت کې مستل فر اگر چې هغه چپ نازدی مغروه دتا د فر ځکه پتن لګی اوی ستهم باندې خبرو کې او تو هر طرف کې شامل وي ولكن ذکر لعلهم يرتقون وذلذین اتخذوا دینهم لاعبا ولهوه پریده آغا تسان چه آغای نسل ریخ پل دین لرا لاعبا لوبه ولهوه او آبسکار دیتا دیتا ویلکی دا, دا, دا تحديد جیز زورانا داسل خلق پریده اللہوی داسل خلق پریده یعنی دی ما تا پریده دا دینا اعراض دا دیتا مطلب نده چه دیتا نسیت چې د جان ریسره جان مکوا کتاب او تورو سره مچلاو دا مطلب ني دا مطلب ځکه نه دي بعضو مفسرین کنا دا مطلب دې نه چې دا الله نوېدا آیات منسوخ نه په آیات کې تعال نه نه دې دا مطلب نه دې دا تحذير دې زورانه الله ویل چې خلق نه ایراد کا چې دین نه لوې او عباس کار جوړ دا خلق نه ایراد بیا نه دې د مراد صحیح کول دا دینی اسلام چې کم خلک دین اسلام نن لوبټو کې جوړیږي دا غي احکامات پورې حج موره روزې زکات موره دا دانچی شکل گیری پورې ټوټه کین اداسه خلک پرې نه دې سبب الله ته لا پوری دې سبب الله حساب کوي وهر په ملي حيات دنیا او دوکا کې دي د نړۍ د ژوند دنیاوی په دوکا کې اچول دي نه دنیاوی وذکر به او نصیت کوا وذکر به او نصیت کوا دی قرآن سرا یا دی عذاب سرا چیده اللہ کم عذابون بیان شده سرا خلکو تا نصیت کوا خلکتی یا روان انتو بسل نفسون بی ما کسبت انتو بسل انتو بسل نفسون دو بسن سو مانی شویدی نصیت دیده پارا کوا انتو بسل نفسون دا چې یو نفس حالات نشي به ما سبب د هغه ګناو او د شرک چې کم لینا څګړي یو معنی حالات او دې معنی دا انتب صلاح ذکر او نسیت کوا په دې قران سره انتب صلاح نفسه دا چې غیر نشي کئ څه واچول نشي جهنم تبوت نبونت لشي نفس یو نفس به ما سبب د هغه چې نیو مانه کېدلني آيو مانه هر محرومه کېدلني انت بس لنفس دا یو مست جنت نه محرومه نشي به ما کسبت په سبب د اګې کېدلې نو بس پر مانا د هلاکتو مازي پر مانا د رضويم رازي پر مانا د کېدوم رازي نو دا ټول دو ذکر او تذکیر کولو د بیان کولو دا ټول مقاصد به بیان دي په چوي انسان حالات نشي عملي بربار نشي بیان دي نه پري یو انسان له جننم نه بچي بیان دي نه یو انسان د اخرت درسو نه بچي بیان د قران دي نه پري یو انسان د جنت نه محروم نشي نو دلیله پڅکم پینځه واړه معنی کیږي نو در پینځه واړه معنی دا د قران د درس او په قران سره نسيت کول دا د دې مقصد او چې کوم کس قران نه لنسیت او ر الله تعالی به د دې په څون مشکلات او نوبچکې چې حلاکت ته او رسویدا او د جنت نه محروم کیدل ورکه او نسیت ورکوا به دې قران سره ان توب سلا دات راګیر نکړی نفس نیو نفس به ما په سبب د هغه اعمالو کسبه چې د دنیا کې کړی او چې کنه گیر شي نو بیا بچاؤ نشتا چه کم دا بچاؤ اسباب دی نو اللہ غا بیانهی چه دا تکی منتبیری زکایو انسان چیزان بچ گئی نو پا دوس ربزان نو اللہ پر مئیلے سر آمین دونی وی دا اللہ دا پرا دا اللہ نا علاوہ دا دی انسان د پر صوب دروس نشتا چه دا اللہ دا عذاب نا بچ گئی او اللہ غا بچ گئی نا نا برمانه نای کپر او دریم دازار انسان پدی بچ که دیشی ادالت کی او جرم وی چه ساڑی لرشی زان دا شپارس و گوری نوالاوی شپارسی بامنی تکا کفر دی شرپ دی دو کفر او دی شرپ د دا پارا شپارس نشتا آگی که شپارس نکم لی دریم دادی او انسان جرمانه ورکی رشوت و پیدیا ورکی نوالا تلا پرمایچی آغم نکم لی و این تا دل کچری ورکی پیدیاں کن لعادلی عادل برابر ہے تو بھی لیکی که پورا پیدیا دے ورکی یعنی دا سے پیدیا ورکی چه آغا تدیل لائے کئی چه دیل پر اخلاص چی حقوق پر و شرک آخرت کے رشوت او پیدیا نا کب لیئی اللہ و ان تا دل کن لعادلی کچر دے ورکی پورا پیدیا و جرمانہ ورکی لا یو خذ منها ددن بجانشی کب لیئی نا آخرت و انسان آغا پر جرم ور اعظم که د سوني نړه کې دغه په سيپارې کې تیرشي او الله تعالی دې پټ دي کې ورکی دا ټول خاندان او خپل زامن او خپل بيبي دا ټول راجمه کې الله تعالی دې ورګي نو الله تعالی وکړه دا سيني شي ګره چې را انسان مخلار شي نو کوبر او شب څنګه جرم دي الله تعالی فرمای اولایک الذین دا داعا کسان ني دا مشرکان او وسلو بما کسبو چې دې بګ کې کې اچول شي جهنم کې حلا کوله بشی تول معنی یو کې حلا کوله بشی به ما ته سبب په سبب دا هغه باندې که سبب چې دی کسب کړو چې دی دنیا کې تم کسب کړو دا یو سبب باندې با الله تعالی دی جهنم ته ورځي جهنم کې وایتي نو لهن شراب او جهنم کې بياسي نو بچاو پښتنه نه لا نه دا جهنم ته ورځي بچاو نشته و جهنم کے بابیاسی نو اللہ تعالیٰ فرمائی خان چه جهنم کے باسی لهم شراب من حمیم لغید پارا با گرم حمیم ویلکی کی گرم انتہائی گرم وقوط اولکی حمیم لغید پارا بسکاکی سکاک بی مشروع بی من حمیم دی گرم انتہائی گرم وعذابا علیم وعذاب دردناک بما کانو یک په سبب دې چې دی دنیا کې مسلسل په پرکاوه تر دې پورې چې پکو پر باندې وفا ترانه نو تک ځامنه نو دنیا کې ځان د بچولار په خپل بګړ ته مسلمان دې هغه الله له دوستانه په کار ده الله سره ځکه د الله په او چې مسلمان شي نو شفارش بته علماء وکړي حاجیانو او حاژان وکړي شفارش ځان لا هغه د مسلمان لپاره کې دی شیخ خپل بچیره حافظ کې الله تعالی اجازه په ذریه ورسره اپاض شو الته انسان بیا په جرمانو باندې په جېو باندې بچیږي دا, دا دنیا د دنیا جېوخانه نه دا یا د دنیا قانون نه دا چې تا هغه کې په جرمان باندې بچي ته حلال او حرام هه الته کې نه شي کې ک حلال او دنیا حرام دنیا کې خلک چلی حرامی جرمانې چلی حلالي چلی زان بس <بسطرقی> ترکیو باسی بچ گئی اخیرت کینہ حلالا <تصفيق> چلی گئی اونا حراما <وطرد> چلی عمل بچلی گئی عمل بس ترکیو وَتَرَّبَ بِهِ قَوْمُكَا <کا> وَتَذَّبَعُ <وطرد> تَجْزِبْ لِهِ نِسْبَتَ دَرُوْتَ لِهِ بِهِ دِي قُرَانْكَا <کا> قَوْمُ قَوْمْ سَعِي فِي عَنْبَرَةً وَهُوَ الْحَقُ وَهَالْدَةً وَهُوَ ذَا قُرَانْ شَدِهِ الْحَقُ وَحَقْ دِهِ دادا الله كتاب ده دادا الله كتاب ده دو مختنو خلقو كسيني دیو جروني قُل وَيَا فِي عَنْبَرَةً لَسْتُ عَلَيْكُمْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ زَنِيمَ مستقرن یو وقت مقررده و او لمولا و زرد جتان صوبا پوئشه چکل راشی و اذا رأيت الذین او بآء وقت جتوین یا تکان یقوبون في آیاتنا شیغی داخلی گه بحث کئی في آیاتنا پایتن زمانگا کئی نخوض نید کی جی باطل بحث نها نخوض نید کی باطل بحث نها یا مونونا باطل بحث پی فی آیاتنا পায়تون زعمنګه که زکه مونګه بحث کو خدا هم قران بیانو باطل بحث نہ کو فر اعزان ہم حتی تردی پور یقوم چی داخل شین فی حدیث غیره فخبر کہ غیر ہی وَإِمَّا وَا يُنْسِيَنَّكَ فَسْكَ چَرِهِرَ رَوَلِ تَعْبَانِ و شیطان فَسْتَ دِي سرَكِينِ فَلَا تَقْعُدْ بَادَ الذِّكْرَ فَسْتَ مَكِنَا جَدِسَرَ رُسْتُ بِيَادِ دُونَا چِلَا اللَّهُ حُکُمْ باعدا ذکرا رفت دیا دیدونا مال قومی رالمین دا قوم مشرکان و سرا وما علا الذین اونشت دیکھونا وما علا الذین اونشت پاہا کسان و باندے یا تقونا چزان ساتی دا باطل بحثنا من حسابهم دا حساب دا باطل پرستنا من شئن سیسا ولیکن ذکرا لیکن نصیت کولی نصیت بکئی لعلهم خائذین ورود پارا دی باطل پرست ده پارایا تقولا جزان اسادی د باطل خبرن و للذین پیدا کسان اتخو دینهم جنس له دې دی دین په او الله دین هم ویژه کدا دین اسلام د ټولو دین کافر تملا وعداستا دین ده دین م اتخذو دین احن جنی سلید دین کل لائبان کو لوگو سرا ولقوان او پابسکار سرا وارتهم الحیات الدنیا واؤ دوکا کل دلی لرا جوان دنیاوی نجوان نا دا جوان سامانونو او دا جوان آماش اغدی دوکا وَاذَكِّرْ رَحْمَتَنَا سِيَاقًا بِهِ فِي الْقُرْآنِ سَرَى أَنْ كُنْ وَسَلًا نَفْسٌ تَاجِرَةٌ كَلَسِيَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ فَسَبَقَ الدَّاعِمُ كَسَبَ بِذِكْرِ دِي لَيْسَ لَهَا نَبِيٌّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَا بَعْلَانا وَلِيٌّ وَصَدُّس وَلَا او کچری دي دیا ورکی کل آج لین پورا پی دیا بنا برد لا یو خدو منها نبشی کبل اولو نبشی آستے منها ددی نفسنا اولائیک اللذین دک آغا کسان دی او بسی لوچ گیر پلیشوی بې ما په سبب دا هغه تثبوت دي کړې دي لا هون دې لپاره شراب سکاته من حمیم د جرم ابونا وعذاب الیم اعظم کرنا ته بې ما کانو یک بې ما په سبب دې چې د مسلسل کوبر کو دنیا کې الحمد لله رب العالمين والعطر دل النبتقین السلام و السلام على رسوله محمد وعليه صحابه جمعين یہ اولین کریم اخوضاء کم احکامات بین یہ ان لاداد اچستان عذاب نایر پیدا شکریم اخوضاء زمون مزرکستان اے رپیدا که ده مخلوق یرا خدمت کریم اخوضاء چه کمر مجلس عذاب بین شو چه سمر ده گنا مجلسون دی پده آیات که داخل دی تر قیامت بوری سمر مجلسون دی پده آیات که داخل دی هر قسمه گناح په کې چې مسلمان ته حکم دي شراغی نزانو ساتیو کې بکی نه استیا الله تعالی دا بیان کړي اغه یې منکه یا الله کریم خپل دې مجلس پاداو باندې مونږ راوړل د حالت مجلس نه اللهم اعظم غوالو خوشران او ساتي یا الله کوم خوشران چې بکی لګیا دي مشران ته توقیق ور کې چې د علمد مجلس نه کریم خپل یا الله د دنیا د دوکنه او دا جیمنګ دین پوره ټوګه شو زمنګ عمل برباد یا اخرت گیر شو تباشو یا الله جهنم ته جنت نه شو جهنم تلال شو کریم خدا دې نه مونږ او سات یا الله ته زمږ دوستو شپارسي شي کریم خدا ته زمږ دوستو شپارسي شي یا الله نه جهنم دا گرمی او بو یا الله عذابونه کریم خدا یې نه مونږ او سات یا دا قران ته تسهیل کوي یا الله ست کلام روزه دا مبارک رز شپيري کریم خدا کریم خدا دا دعا زمږه قبول کيه یا الله ترازي شي صلوات علی